A'udhu billahimin e shëjtoni rëgjim, bismillahi rrahman e rrahim. As-salatu as-salamu ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wa sallamu ala alihi wa sahbihi e gjma'in. Të ndërruar dëgjuhës të radios islamen për shëndetje, të ndërru më vlezër dhe motra, muslimane, muslimane. As-salamu alaikum, rahmetullahi bërakatë. Dukë i u falendëru, Allahu Jalla shahën në hu për shdo mjërsi dhe nimet të ti ndaj neshë, e fillojm duke rikujtur për veten edhe për ju që ne si krijesat e Allahut subhanehu ve teala jemi krijuar për ta njohur Zotin, për ta njohur Zotin, për ta adhuruar atë. Dhe në arritjen e këtij qëllimi, Allahu xhallaluhu na ka mundësuar edhe rrugën që duhet ta ndjekim. Biles, na ka sjellur edhe udhëzuesin alayhi salatu wassalam, ndjekja hapave të të cilit na garanton dhe na mundëson dishkat atil pra arritjen e realizimit të qëllimit për cilin jemi kriju arritjen e suksesit në këtë bot dhe në botën tjetër. Vetë Allahu Gjellë Gjellalu dëshiroj që njëriu të jetë i përbër nga dy komponent nga trupi që është në origin toksore nga balta dhe nga shpirti i cili është prej Allahu Gjellë Gjellë Gjellu Gjellu Gjellu Gjellu Gjellu Gjellu Gjellu Gjellu Gjellu Gjellu E kërëj Allahu Gjelle Gjelaluhu njeri unë nga balta, i dha forma ti, pastaj friun në të shpirtin. Dhe gjithse cili prej këtyre dy komponenteve, kërkon që për të jetuar të ushqehet me ato lënd që vinë nga vendi ti originës. Pra trupi kërkon të ushqehet me gjana që vinë nga toka, kurse shpirti kërkon të ushqehet nga vendi ti originës me gjëra që vinë nga qjellit pra ndaj trupin ne e mbaj me ushqime ndërsa shpirtin e ushqim me udhëzimet porosit dhe urdhëresat hynore por në këtë luft midis trupit edhe shpirtit në këtë dualizëm të njëriut as njëherë njëriu nuk ka qëtësia dhe pace por në varsit a asaj se qka zjedhë njëriu për orientimë dominon të kaj njëherë njëra një anë, pas taj anë atjetër. Dhe normalisht që nefsi, a i që kërkon plocimin e dëshirave epshe dhe natsive të trupit, është në balë të luftës dhe armiku kërësorë për njëriun, në përmjet të cilit shëjtani i malkumë ndikon tek të kënjëriun. Tregon që Allahu Gjellë Gjellë Hu nefsin, E solli para madhërisë së Tij dhe i tha: Kush jam unë? e pyeti Allahu xhallahu xanuhu. Dhe kush je ti? Nëfsi me të parët e ti karakteristike të arrogancës, kundërstimit dhe mendjavaçisë, Zoti xhallahu ale, sunduesi i tijës, ju përgjigj: Ana ana wa anta anta. Unë jam unë e ti je ti. Para madhërisë së Allahu xhallahu xanuhu përgjigjët në këtë formë. Atëherë, Allah Hoxhëlle Gjelalu hu e hudhë në zjarë. Pas i elena të jesa dëshëron, e nëzjerë nga dënimi zjarë. Dhe e thotë, men e ne vë men e nëte, kush jam unë edhe kush jeti. Nefsi përgjigjët. Ene, ene vë e nëte, e nëte. Me aroganësën e ti, më me mëndje madhësinë e ti, me pabin shmërinë e ti. Unë jam unë thotë, e ti e ti. Adhera Allahu Gjellësha nuhua vë e hedhë në dënimin e të ftoftit, jo të zjarit, po të kundër të nësaj. Dhe kur themi dënimin e të ftoftit, dënim i cili e shkapran për barjen dhe eksistencën asaj krejesi. Pas i e lenë sa dëshiron, mm. e nëzjerë nga e dënim dhe përshëri e pyrë, men eme vë men ente kusham unë e kushjeti, kurse kurs nefsi, prapë përgjigje, un jam un e ti je ti subhanallahu a ther allah o xhallal jalalu hu, e dënon me tjetër dënim e lën atë pa hanë edhe pa ujë e lën allah sa dëshiron në këtë dënim pastaj e nxjerr nga dënimi dhe i thot men ana u men anta kush jam un edhe kush je ti nefsi I dërmuam me lodhën e shkakrrum, nga mungesa ushqimit dhe nga mungesa e pijes, përgjigjet: Anta Rabbiyer Rahim wa ana abduka al-faqir. Ti je Zoti i mëshirshëm, e un jam rob i varf. Çi vetë zupano, e hodhi Zoti Xhelashani në hu nënësin zjarr, nuk u nënshtru. E hodhi në të ftoft, nuk u nënshtru e la pa hangër edhe pa pi, unë nështru para madhështiz dhe fëqis sa Allahu Gjellë Shërnu Gjellë Gjellë. Këtë e përmëndi, gjijën, për të tregu që Allahu Gjellë Gjellë, Gjellë Luhu në përmjet pëngimit nga ngrënja dhe nga pirja, shtyp nefsin, shtyp atë vëm, në përmjet të cilit, shëjtanin ndikon të kënjeriu, Në përmjet të cilit e nëzit dhe e shtynë në kryën e veprave të këqia me cilat Allahu Gjellësha në u nuk është një këtachën edhe për cilat ka urdru që mos të bane. Vlecën të rrumë, motrat në rrumë. Allahu Gjellësha në Gjellë u me urtësin e ti i veqoj disa orë për mbi të tjerat, i daloj disa dit nga të tjerat, disa muaj nga të tjerat, Më urtësin e ti i daloj disa vënde mbi vëndet e tjera. Kjo për të tregu e përsin e këtyre kohëve, vëndeve, ditëve, muajve e kështu më da. I bëri disa kohë më të mira, sepse lutja në ta është e prajnume. Por e bani ditën e gjurma më të mirë se ditët e tjera. E bani mujë në Ramazanit më të mirë se mëjt e tjera. I bën i vendet e shenjta Çapën me zgjidin e pejgamberit alayhis salam, me zgjidin e laksan, i bani më të mira se sa vendet e tjera në fazën e tokës. Dhe i bani disa njerëz më të mirë se sa të tjerët, pejgamberët më të mirë se sa pjesa tjetër e njerëzve. Me çfarë lidhet ky veçim, ky nderim, ky lartësim, ç'i ka bë Allahu xhaleshanu këtyre kohave ose vendeve ose njerëzve? Lidhet me dobi që kanë këto gjëra të veçuara për njeriu. Qëllimi i krijimit të njeriu është njohja e Zotit dhe afrimi me Zotin. Dhe pikrisht, këtë kohë, këtë vend dhe këto njerëz, shfrytëzimi i dobive të tyre i mundson njerëzve të të afrohen tek Allahu më shumë se në kohë të tjera, më shumë se në ditë të tjera, më shumë se në muaj të tjera, më shumë sepse nga kontakti dhe marrëdhënia me njerëzit e tjerë, ma shumë se sa shëtit janë bifacin e tokës në vendet e tjera. Pra kemi parasysh kohët kur lutjet pranohet, kemi parasysh ditën e zhumas, kemi parasysh amazanim, kemi parasysh pejgamberet e Allahut dhe kemi parasysh vendet e shenjta. Pse pra i veqojë Allahut? Sepse në përmjet tyre, në përmjet shfryzimi të dobile të tyre, mundësohet në njësasi shumë ma dë madhe afrimi i njeriut me Allahun gjëllëshanuhu, afrimi i kryesave, me kryusin e tyre, subhanahu wa ta'ala. Njeri u në këtë luft të vazhduhshve me nefsit, kur shpirti ti kërkon lartësim, kur se nefsit ti kërkon të aposhtëroj, njeri u nëngarkohet me nëngarkes negativë dhe pozitivë. Kur i përgjigjet nefsit të ti, ngarkohet me ngarkes negative, me gjynahe, ndërsa kër i përgjigjet, thirës e Allahut, thirës e pejgamberit Allahut Gjellësha Nuhu, thirës e Kur'anit familar, atë hera i ngarkohet me ngarkes pozitive, që janë njërsi dhe dobi që i vinë, dhe se vakët dhe shpërblimet knatsia Allahut Subhanahu vëtë ala. Pra njeriu, në jetën e ti, është në luft dhe në përpjekjet vazhdushme, e fandrush, është në ngarkes të, vazh, të vazhdushme me se vape dhe me gjynahe, me ngarkesa pozitive dhe me ngarkesa negative. Por, me që Allahu gjellë gjellë hu dëshirëm, që robi ti duke e diqa është gabimtarë, të paracitet parazotit duke pas pun të mira, se vape dhe shpërblimet që me të shpërblehet me gjennet, dhe duke mos i dëshiru ati që të vini ngarku me gjynahe, i ka dhanë mundësin vazhdimisht po si të mos në këto kohë në këto vendet të vequara i ka dhanë mundësin që ta shkarkojnë barën dhe ngarkesën e ti të ranë të gjinaheve dhe ta shtojnë mundësin për me pas shpërblime më të mëdha dhe knaci më të madhe prej Allahu Gjellëshe në hu pra ndaj në gjumar e ka ba fest të javes pra ndaj edhe Ramazanin e ka beku dhe e ka ba fesh për shdovit, e ka ba stacion në të cili njëri u përfiton për e dobivet e ti, duke ma shpërblime dhe knacina Allahut, dhe duke u liru nga gjunahet, nga gabimet, fajet, lëshimet dhe kundërshtimet që i ka ba nga rruga e Allahut subhanu e teala. A e dini se si në gjason rruga e jetës e njëriut, në gjason me atë, i cili dëshiron të njitët në majat e larta. Dhe rruga është të shtruar me gjithë vështirësin që ka për shkakt të lartësis, kush dëshiron me ecë me arrit një majat lartë, dhe të rimishtë të të njitët në të përpjeta. Mirë për njerëzit në këtë rrugë janë të ndryshëm, ka prea tyre që më rigorozitet, me gjelëzitë madhe dhe me përpjekje shumë të mëdha njërzore, i përmbahen kësaj rrugë dhe me letë Allah dhe me sukses prej Zotit, a rrinë në majët më të larta. A ma ka edhe të tjerë, të cilët arogan dhe mendje mëdhejnë, dhe vijojmë nga kjo rrugë, futën monopateve dhe shtigjeve, futën në rrugë pa krye dhe cili është destinacionit tyre, sa më shumë që të largohem nga kjo rrugë nëse nuk thehem, do të ropatën dhe do të gremisen duke plasë kokën e tyre, duke u shkatru në për shkëmbi ose në për gremina dhe humnera, ku të t'i hedhë aroganca, nefsi dhe egoja atyre. Allahu qëllë e gjelalu hu, e dërgoj për i gamberin, sallallahu aleyhu sallem, që të ju të regoj njerëzve që në kjo të rrugën e tyre të përpjekjeve, të lehtësohen nga gjinahat dhe të largohen për e tyre, dhe të ngarkohen sa ma tepër me pozitivitetet, me ngarkes pozitive, me sevapë dhe me knaci pre Allahu që leshanu. Veta i Resul, sallallahu aleyhu sallem, të regoj që Allahu e ka mësu që njeri u është gëbimtarë, Kulli bëni edhe më hëtta, gjdo njeri gabon, edhe biles gabon shumë, gabon fort. Por, vazhdo në hadithi, këjrull hëtta inë të u e bun, po matë mire të njëzve, edhe pse gabon, janë ato që pëndohen, që këthehen, pra njeri u do të gabon, do të ngarkohet me të këqia, por le të këthehen, dhe të shfrydzoj mundësi dhe oferta që i jepen, për të lecu barën e shpinës ti nga të këtë të këtësia dhe nga këtë të këtësia dhe nga këtë të gjynahë. Êshtë në zjedhje në njeriut, a dëshirën të ecë lartësive në rrugën e Allahut, duke qenë krenar drejtë lartësive që jelore, apo dëshirën të i përgjigjet nefësi dhe egosë të ti, dhe të bije me kokë poshtë, në balten e poshtërimit dhe të nëmçmimit. është verë një riu që e bëndë zjedhje në ti. Nësa i me gjithë gabimit e mundshme, i rikthehet rrugës dhe i shfrydzon oferta që Allah u gjellësha në hu, ja jebë koë maskohe, moment pas momenti, dit, dit pas dite, muaj pas muaj, a i do të arri suksesin. është si puna e një automjeti, i cili në rrugën e gjatë shfrydzon vazhdimisht mundësi që i ka për fornizim me pikat e ndryshme të karborantit gjatë rrugës dhe kjo i jep mundësi që të vazhdoj rrugën për parë. Ashtu edhe besimtari, duke i shfrydzu këto oferta që i jepen, këto kohë të begata që i jepen, a i karikohë dhe merë energji që të vazhdoj rrugën për para drejtë Allahu gjellë gjellalu hu gjellë shenu hu. Pra ndajë, Nga namazin e namaz Karikohet shpirti ti Largohet barra e të këqijave Dhe mbushet karikohet në shpirt Me pun të mira dhe bindin dhe i Zotit Po kështu edhe nga gjumaja në gjuma Dhe po kështu edhe nga ramazani në ramazan E jo me kot Disa her Po e përmendim ramazani në bekum Sepse vetë se po të roket Vetë se po të roket në dy e rtona dhe është shantë dhe mundësi që jepet gjithë dënjanit për e neshë. O zë, o Allah, na mundësot të arrim dhe të shfrydzojmë këtë stacion dhe pik kohore në formën matëmien. O Allah, mos në banë për e aty në të dështumve, të kapitulumve, të shkatrumve, të cilë të rajtun edhe të mashtrum mas dënjas, largohen për e këtyre ofertave dhe mundësive që jo afrën Allahu Gjellë Gjellelu. Eudhubillahimin e shëjtani rëgjim, thot gjëlle gjëllalu, Kuti baalikum usi jamu kema, kuti baalel ladhina min kablikum, Laallekum të të kun, edhe ju, ashtu si aty në përpara, ju është ba a gjerimi, dhe tyrë, Laallekum të të kun, që të bëheni të devoqëm, të qliroheni prej gjinahetë, të ngarkoheni të mbusheni me sevapë dhe shpërblim me kënacci prej Zotit, të ju largojë Zoti nga dënimi i zjarrit xehnemit, të zbresh mbi ju kënaccia e tij, të zbresh mbi ju pëlqimi e Allahut subhanahu wa taala. Pra ky Ramazan, ky muaj, momentet e tij, ditët e tij, orët e tij, minutat, sekundat e tij janë ofert për Allahu xhallaluhu Laallekum të të kun, që të bahë në të devoqëm, që të furnizohemi në rrugën drejt Allahu gjellë gjelalu hu, që të ecim drejt Allahu subhanu të subhanu e taala dhe knatsi së ti ma agjerim, ma agjerimin tonë. Subhanu Allah, nëse e vu të rejnë nga biseda, në tregimin që shëruan për nefsin, Allahu gjellë gjelalu nga tregonë. Çmënyra më e mirë për ta shtypë nefsin, për ta shtypë dëshirat e brendshme, epshën, urrëtitjet, kënaçitë ndaluara e kështu më ratë, ose mami me radhë, ose më imi më than, kënaçitë që dojnë njerëzit me të plocu në rrugë të ndaluara e kështu me radhë, për të shtypë këto, mënyra më e mirë cila është është agjerimi. Pengimi i vetes dhe në përmjetë vetës, edhe i nefësit tonë, nga ushqimi dhe nga pia. Thotë sallallahu a.s. me të vërtet i blisi, lëvizh në trupin e njeriut, si kur gjaku në damaret e ti. Pra ndaj, ngushtonja damaret rruget e ti qarkullimit, ngushtonja ma gjerimit, duke u penguar nga ngrënja, nga pia dhe nga plëcimi i knacësive. Thot, gjëlle o alë në një hadith këtësi, gjështë do pu në një rjut është për te. Kur se a gjërimi, thot, subhanë hu e ta alë, është për mu edhe une shpërblejë atë. Gjëmatin dërub, po mirë për një rjut, këto pun tjera që i bajmë në eskakan për zotit, për knacinë e zotit, për te janë. Po këto pun tjera që i bajmë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Po zotit do në e shpërblej, se kush do në e shpërblej në tjetër nëse Allah o gjëllë gjëllë aluhu nuk në e shpërblej? Po pse përmendë Allah o gjëllë shanë hu që a gjërimi është për mu? Pse përmendë që unë dhe të a shpërblej për të lartësuar, për të treguar vlerën e veçan të a gjërimit? Për të treguar pozitën e nalë të madhe që katek Allah o gjëllë shanë hu këj badet, këllëj në nështrimit ndaj Allah o gjëll për të treguar edhe suksesin që e ka ai i badet li, ai musliman ose ai muslimane, i cili në përmjet a gjërimit u dhëton drejt Allahut të ti, i cili në përmjet a gjërimit drejtohet dhe eqen drejt Zotin të ti, subhanahu e ta'ala. Dhe ka edhe një mesaj tjetër. Ne, nëse një njeri në takon në rrugë dhe thot në gjëmë, nëse e ban një këtë punë për hatër temë, Vallai kam më çpërbly sa të mundem. Kur ai njeriu është fakir, fukara, është i mbrëdhitur, s'ka tesha në tru, as bukë me hanë, çka që në nesh pres se mundet më na çpërblyej, nuk na nxit, nuk na motivon se i thona çadë më çpërblyj por zotini, disi zoti vetin edhe më dha hise për mua. Po edhe dash, aja me dash, ajo që kemi dhati ka më gënësi se se s'ka fakt, në faktas si siç s'ka. Po sigur Ma i pasu një këtër nërne, me tha në një gjithë, Allah i pojë bani i këtë punë për hatër tëm. të temë, ti e ditë sa pasu një ka, edhe unë ka me qëpërbluj qërë fjallën të e me e kje. Motivorna, a shkret nërshma e të fakirin, se a e s'ka për vedi, ku se këllë hamdur lakë, ka, ka, bëllë, ka që a me në dhanë, ka një që shumë, sa që sa dë që dojnë për mu, a jo ka me kene madhe, se ka shumë. E si mëndoni lillahi mëthëllë lë ala, Allahu e shëmbulli majlar, të ati janë gjithë gjatë që eksistën, si mëndoni për mundësin e Allahu gjëllë shënë hu që me është përbli robin e ti, me cilin ashknat sepse a i ka gjëru, pra Allahu gjëllë gjëllë hu në këtë përnafton, përnafton në këtë mujtë begat, në a gjërimin e ti, dhe mjerë a i në cilin nuk i, për, i përgjigjën, Nuk i përgjigjet pasanikut i qili zotron gjithësi dhe shdëgja që eksistëm. Allahu gjëllë shënë hu gjëllë gjëllë edhe. Sepse as kujtë nuk kam e i ba dam. Damin e vetëm kam e aba vetëvehte së ti. Do privohet nga knatsia të gjithë fuqishmit dhe do privohet nga shpërblimi dhe nga vëdhuratat e Allahu subhanu vëtë alë. Legët në ru, motrat në ru me musliman dhe muslimani. A mundet njeri u me kenë në glizhënd në daj Ramazanit, në daj Aqërimit, duke e ditë se vapin e matë që e ka, për duke e ditë edhe kohën e shkur që e ka. Nuk ka shma shumë se sa një muj. E sa muj i kena kalu prej jetë së tonë, edhe së një njës nga një ka me të menë, vetëm tje si kujtim, si facet historisë që i kena kalu. Pse? Kaluin shumë shpetë. Ajo, ajo që ishte dje, ajo ka kalu. Ajo që është sot, nesër, ka me kene djeshme. Kurse ajo që do të vinë në të ardhme, nesër, ka me kene si e sot një. Ka për të kenë rrale, pra kaloj një namast jetrës. Koha është të shkurë. Mundi nuk është kushë e di se sa. Kurse se vapi është prej të gjithë fuqishme, prej të gjithë pushtechme. Allahu të gjëllë të gjëllë. A mundet ajë që pretendon dhe i thot vedi tja musliman dhe muslimane, Çemu tregu neglizhet në, në këtë muaj nga plotësimi i ibadeteve në të, nga xherimi i Ramazanit, nga falja e namazeve, nga leximi i Kur'anit. U Allahu xhamatin e nderu, edhe ato që po i çuojmëjë sht prishur, si zdojë me ditë për fe, që janë alkolista dhe pijaneca. A e dini se ç'a bën? U Allahu u ndi për atyrat që thon, është Ramazan. Për respekt Ramazanit, s'do me pi. Nuk falet. Nuk ninon. Nuk bëndaj gjanë, ama një akë ne vetën, mundohet me ebon. Edhe pja neci, edhe pja neci, a i që në vend ujit ka nevoj me pja alkol, edhe a i thëtë, për hatër të zotit thëtë, unë thëtë, du me e lanët se ashtë Ramazan? I që në shpatla, dorëzohet për e Ramazanit, pse? Ashtë Ramazan. Edhe a i e dinë, sepse shdo njeri, në vetën e ti, në shpirët e me ti, e do në Ramazanit. Por është gafleti e dhe hutimi. është nga rendja mësë dënjasë që ja ka mbulua ti këtë ndjejnë që e ka në shpirtat dhe në zemë. Gjëmatin dërru, vlezër dhe motra, kurë dhe pja njeci të dënë me e bandë një qka. Ne zdo në me bandë e sanë, ne zdo në me e ndërru këtë mujë, jo për mujë në vehtë, po për interesin tonë, për përfitimin e dobive dhe knacive ti. Gjëmatin dërru, n Që është momenti që ne e ti thona vetit në ndallu pak. Në ndallu pak o vla, o motër. Se po shkrihemi, po shkatrohemi, po ropatemi dhe e nga bloku në mendje, në syrë, në zemër, në veshë, në gjitha andë. Pse të nga vrap mas dënjasë, mas punës, mas shefi, mas pares, mas pasunisë mësë gjësë, mësë tjetërës, mësë qekë, mësë kësaj, mësë asaj, dhe njeri u është në një huti, është në një gaflet, sa që s'ka kohë asë për vedin e vetë. Zdo gjë banë, në fakta si sënë nuk ashtu banë. Ashtë i hutumë, nuk banë gjëmë. Ba me e pytë se që e të bandhët jam të punu, po fitoj, po fejohem, martohem, po shtohem, po ha, po flejt gjumë që të pushej, që njesën me fillu prep këtë rrugë edhe njëherë, me punu, me fitu, me hangër, me ushtu, edhe më raprat me fjetë e kështu më rratë. A mës valë, kjo është jeta ati ja. Këtë jeta është të ba, a mës duhet vazhdojt të avaj. Gjatë ditës, një ryu a mundet në në stop bëngavrë, duhet një moment mundarë Pra ndaj Zoti i ka avu në mazët, ndalu, për shohë, qëtë sëju. Ndalu pak për e dy njësë, kujtoj e Zotin ta. Kohë mbas kohë e gjatë ditës, ashtu edhe gjatë javës, punove gjithjavën. Ndalu pak, lene familje, leni punt, leni paret, leni dëshirat, zbavitit, dëfrimet, leni, pa flasin për ato që janë halalët, leni, edhe shkon gjami njëherë në javë, gjatë javës, kujtoj e Zotin ta lutjo aty nëi këshilla dhe porositë e fes. Pra, largoi pak nga dhunja dhe mbushë ushqjen e shpirtin tonë që mos vdes atë çka të rrotet. Dhe po ashtu gjatë gjithë vitit, 11 muaj. Nga i vjet dhunja 11 muaj, nga rendje, vrap, andaj, sa andaj, knaj për njëri, për tjetrin, për vedi, për gru, për familje, për fëmijë, për punë, për për çdo gjë. Mbytet njeriu prej sa i mbi ngarkesat mëdha. Ndalo atë njeriu Ndalu pa këdhe përshonë. Ndalu edhe kujto që po e ke dunja, po këdhe ahiret. Ndalu edhe kujto që e ke vetën të anë, po këdhe haku në Zotit për mbi ty. Kujtoja Allahum të anë. Ndalu nga një mëllet muj, një muj, po shodhe që të co. Kushtaj adhë Zotit të anë, adhurimit Allahum. Frenohu. Për ditje të hangre të pisë, sa mungësh. Vëllaj, po ishtron të avullinat për plasin edhe mësi pë që a kam hongër. Një më të bujër eshtë. Ndallu pa. Mosë shkatrua dhe trupin tënë, të shkatru trupin, të e, të e ba trupin e ranë, po javën të tanat trup, po javën në shpinë, shpirtit tënë, edhe po e shtypë edhe atë e parropat. Ndallu pa. A gjërë, hajëftarë, a gjërët gjatë ditës, hajë, syfyrë, a gjërët gjatë ditës, banë edhe liftarë. Kushtojë lutje, namazit, vaktëve të përdiqme, gjumaz, taravire, ledzimit Kuranit, në mënyrë që të karikohesh. Një ashtu si namazet gjatë ditës janë si karikimi për celularit. A në marën dhe celularit të fol, e fusin në karikim me marë bateria që me vazhdu me fol. Ashtu edhe namazet e karikohet njëri unë gjatë ditës. E gjumaja, e karikohet njëri unë për gjumaj për javën tjetër që vjenë. Nëndërsa Ramazani e që liron njëri unë nga nga rkesa që i ka pas, edhe e karikon, e ri për të rinë, për shfar, për vitin i cili vjen për parë. Pra ndaj o vlezër, pra ndaj o motra musliman dhe muslimane, është shansë për ne, jo vetëm detyr, edhe si kur detyr mos të ishte, ne duhet të nëzitonim që ta përfitonim këtë shansë, e imaginoni që Allah vaj ka ba detyr, dhe i cili e zbaton këtë urdëresë, Allahu kënaqet me të dhe e shpëbllen ai i cili ja kthen shpinën. Allahu hidhrohet ndaj tij, e ngarkon me mëkate dhe donon ditën e gjykimit për mungesat dhe lëshimet që i ka bën. Vllai ndëru motrin e ndërruam, motër e ndërruam. Nëse një dashur në zemrës do të kishte pa të lodh, të drobitë, të rrecskosur, a do të kishte ardh keq për ty? Sigurisht që po. Po ma shumë besoj, do të kishtë ardhë vetë ty keqë për gjendjen të anë, karë shi të dashurit zemrës, qoftë bashortë, ose bashorte, ose prind, ose fmi, ose kush do qoftë, ba me të pa në një gjendje të rënume. Vlajnë dërumë dhe motërën dërumën, mos lejo për vehtën të anë, që Allahu gjellëshe anë hu, trupin edhe shpirtin të anë, zemrën edhe mendjen të anë, të shohin të rënuar, të shkatruar, të mbushur me gjinahe, me vese, me epshe, me knacid në dalume dhe haram. Sepse kjo gjendje është e pa pëlqyme dhe Allahu që lëshanë u nuk e dëmë këtë të kërobrit e ti. Pra ndaj është im shirë shumë me ta dhe i ofron mundësin që të vishen bukur, që të pastrojnë zermat edhe shpitrët ju ofrën mundësin që të veshin më të bukren robë që e ka falë Allahu Gjellësha në hu, libe se takua robën e dhe voçmërisë. Pra ndaj vladë dhe motër, musliman dhe muslimane, leti drejtohëm i Allahu Gjellësha në hu, të nëzitojmë për tek Zoti mazherim, të nëzitojmë për tek Allahu Gjellësha në hu, duke ju binës e urdërese, duke e blotësu Ramazanin me dë gjithat e drejtat dhe dëtërimit që e ka për mbine. Duke e lutë Allahun subhanu e teala që të nga mundësojn e arritin e Ramazanit, fillimin e ti, mesin e ti edhe fundin e ti. Ta mundësojn që të nga japin jetë, se nuk e dina se sa jetë kena. E dina kur ka fillu, përse kur ndalën nuk e dina. Pra nda e lusim Allahun që mos nga privojnë nga kjo mirësi e shijimit Ramazanit. Gjithashtu ju lutim që Allahu xhalla xelaluhu në këtë muaj të Ramazanit na përfshijë me mëshirën dhe faljen e Tij, gjithë muslimanëve kudo që janë në mbar botën. Por edhe t'ju dhuroj mëshirën dhe mbrojtjen e Tij, kudo muslimanët veç janë në Burma, në Palestinë, në Afganistan, në Irak, në Siri, t'ju dhuroj atyrat qetësi dhe sigurie për jetën e tynde, për fenë e tynde, për familjet e për dashurit e tynde. E luqim Allah në gjelesha në hu që të ndaloj dorën zullum qarët, e cila nuk njef drejt njerëzve para zotit, që nuk njofin asë Ramazan nuk njofin. E luqim Allah në gjelesha në hu që të bahet për të mbulest, bahet për të mburoj, dhe të mundësoj edhe aty në sigurin dhe qëtsin banesat e tyne, të mundësoj edhe zbatimin e fejës, edhe plëcimin e këti Ramazani në qëtsin dhe sigurin, Dhe kujtësou vetëm Allahu xhalla sha'anuhu Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin të nderoj vëllezërë motra assalamu alaykum rahmatullahi wabarakatuh